El govern municipal ha anunciat que la primera fase d'execució del projecte de connexió de l'Avinguda Isaac Albenis amb el passeig de la Vilesa queda aparcat fins que millori la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquesta ha estat la resposta a una pregunta presentada aquest dimarts al ple municipal pel grup de gent per progrés de Tiana sobre les previsions de la connexió viària. El grup liderat per Joan Pau Hernández ha posat com a prioritat l'execució d'aquest projecte amb l'objectiu de millorar la seguretat en la mobilitat i l'espai públic del centre del poble. La situació econòmica és complexa, evidentment, però no és per al món. I aquí és on els polítics hem de valorar quines prioritats hi han i seguir programant a mig i llarg termini cap on volem que vagi el municipi. Però és que la clau aquí és la prioritat de la millora d'aquest espai públic, del centre al poble on tenim moltes dificultats de mobilitat i perills als vianants. Per la seva banda, el govern municipal ha confirmat que tenen previst tramitar el projecte de reparcel·lació, però no poden posar una data d'execució de la primera fase de les obres d'urbanització, perquè l'actual situació econòmica al consistori té altres prioritats. Així ho ha afirmat el portaveu del PSC, Héctor González. La gran diferència que hi entre vostès i nosaltres és que nosaltres tenim unes prioritats força diferents que les de vostès. Si si vosttem està dient, que hem de que tenim diners i que els hem de prioritzar i que aquesta prioritat ha d'anar a desenvolur un omple urbanístic, enfront de garantir serveis mínims. serveis socials, serveis a les persones, ja dic que això no ho farem. Va ser en el mandat anterior quan es va tramitar el planejament urbanístic de la zona i la modificació del pla general metropolità. Es va plantejar que la primera fase consistís en enderrocar l'edifici abandonat del carrer Mascaró i eliminar els jardins de dues cases més per poder fer un vial de 100 metres que connecti directament el passeig de la Vilesa amb l'avinguda Isaac Albenis. D'aquesta manera es vol alliberar el carrer Ancel Clavet del trànsit de pas per esdevenir un carrer urbanitzat. Però aquesta primera fase té un pressupost de més de 200.000 euros i l'actual equip de govern ha afirmat que no pot assumir aquesta inversió. Ràdio Tiana, serveis informatius.